Ləmi yəşə, ləmi Allah təala istədiyin hər bir şey olur, Allah təala istəmədikdə isə olmaz. şey yoxdur səmavat <gülüyor> və yer illə biradəti və Allah təalanın kamil, şamil istəyindən kənarda heç bir şey baş vermir və baş verən hər bir şey Allah təalanın hikmətinə və rəhmətinə uyğundur. Yəni, hər bir şey, baş verən hər bir şey Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. Hikmətinə, hikməti dədir. Yəni, boşdan deyilmiş biri. Və hu Yəhdi mən yeşə bir rəhməti və xadli. Və Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. İstədiyinə hidayət verir. Öz rəhməti ilə, həziləti ilə. Həmin insan olan rəhməti ilə, həziləti ilə. Və idündü mən yeşə bir hikmətihi və, ə, və xilmi. Və həmçinin istədiyini də zərhətə salır yəni, öz hikməti ilə, öz yumuşaqlığı ilə və altı bilir ki, o kimdir. Yəni, ona görə yox ki, bu filan kətdir, bu, bu filan kətdir. Yəni, zəhətin filan kətliyinə görə yox, kimsə sevilir, kimsə sevilmir, yox, altı da bilir ki, o kimdir, ona görə. فَلَا يَقُنُوا فِي مَلَكُوتِهِ اِلَّا مَا يُرِدْ Allah Allah'ın mülkündə, Allah Allah'ın istədiyindən başqa heç bir şey baş vermək. Yəni, bütün baş verən hər bir şey Allah Allah'ın istədiyindən və iradəsi ilədir. Ondan kənarda heç bir şey baş vermək. Fələ yüsələ əmmə yəfəl və hum yüsələ Allah Allah etdiyi heç bir şey haqqına sorumlu deyil. Amma Allah'tan başqa hər bir e, yəni mükəlləf olan canlı, yani şəriyyət göndərdilmiş olan canlı sorumludur. Allah etdiyi heç bir şeydə de sorumlu deyil. Allah'tan başqa, yani insan və cinlər etkikləri hər bir şeyə görə sorumlu bulurlar. Allah tələf məşiyyət e, barəsində Qur'an da buyurur İnnəmə əmruhu idə əradə şeyən ən yəqulə ləhu kum fəyəqun Allah bir şey olmasını istədiyi zaman, istədiyi zaman ona ol deyir, o da olur. Yəni Allah tələfə istəyir, istədiyi şeylərə hamısı baş verir. O hamısı istəyir, yəni söhbətdir, kim deyir bilər? bu kəvni istiqamət söhbətidir. Kəvni iradədən söhbət gedir. Kəvni iradə nədir, şərəi iradə nədir? Bundan sonrakı bölmələrdə inşallah gələcək. E, amma qısa konkret olaraq şərəi iradə dinimizin bizə əmr etdikləridir. Yəni bütün e, itaatlərin əmr olunması və asir etdiyəndən çəkinməkdir. Amma kəvni iradə baş verən nə verəcəksə hər bir şey. Baş verən nə verəcəksə hər bir şeydir. Həmişə başqa bir ayədə var ki, Mən yeşəəllullah yudillə və mən yeşəə yəcəəlifu alə əsiratı müstəxəm. Allah Allah istədiyi kəsi zəalətə salar və istədiyini doğru yola yönərdər, doğru yolu üzərində edər. Yəni, Allahın istəyi Heç bir şey Allah Allahın istəyi ilə kənarda olmur. Yəni, kiminsə hidayət olunması bu, Allahın istəyi iləndir. Kiminsə gəlir bugün dəhstə okurması Allah Allahın istəyi Və kimizə kafir olmazsa, həmişə Allah-ın istəyi ilədir. Allah-ın yani, məşiyyətindən, kənarda mm heç -hmm. bir şey yoxdur. Biz yarbaq filə ağaçdan qokub düşmür, allah istəyi olmasa. Allah-ın istəyi ilə bir ailə buyurur. وَيَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مَلَاِكَ وَكَلَّمَهُمْ مُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ Kullə şey qibələn mə kənul yu'minu illə ən yəşəy Allah. Alqoran bu buyurur ki, əgər biz onlara elçi olaraq mələkləri göndərsəydik, onlar gəlib ölüllərlə danışsaydı və yəni onların qarşısında ölüllərlə qarşı-qarşı duruş edilsəydilər, Allah tərəfinin istəyən kəsdən başqa insanlara iman gətirə bilməzdilər. Yəni hətta böyük sübutlar, sübutları görəndən sonra da belə iman gətirə bilməzdilər. Buna dair sünnətdə hədsiz çoxdur bu, yəni məsələ bu nöqtəyə Həyəmsə mücizələrini nə qədər müşkiliklər görürdülər. Yəni özü bir iki yox, mücizələ də sadə heçabsız və elə mücizələr ki, bunu Şehrbəzdər belə edə bilmədilər. Aynı fikri bölməsi, parçalaması və hər, hər parçanın dağın bir tərəfə durması. Yəni bir-birindən uzaq məsafədə aydın. Amma olar iman gətirə bilmədilər. Niyə? Çünki Allah istəməmişdir. Yəni Allahın iradəsindən kənarda heç şey baş verə bilməz. Bunu teneb ettiler, möcide teneb ettiler ve ay parçalandı, iki hisseye, herhese bir tarafta çekildi. Sonra dediler ki bizi Mehmet sehir edeyip, belki gözlerimiz görmüyoruz. Gelip kendi ahlından, belgeye, yani köşeli insanlardan soruştular, başka taraflardan var, dediler ki biz de gördük. Yani ay iki hisseye, ay almıştık, filan o tarafında, bu tarafında, bu tarafında görünürdü. Yeni inanmadılar. Niye? Neye göre? Sebep neydi? Çünkü Allah'ın hidayetini istememişti Allah'ın hidayetini. Ve kulli menafi yıkkavun çünki o, məşiyyəti ilə hər şeyi edir, subhanə. Sowan kənə dəlikə, bəma yətləh, o öz evləcə və ya məxluqun etdiyi şeylərdə. Qalə təala, "O Allah nə bundan sonra bütün kəvində, bütün kainatda baş verən hər bir şey Allah təalanın istəyi ilədir. istir insanlar Allah təalanın fiillərindən olsun, istə məxluqatın olsun hər yox, indi Allah ona buyurur ki: "Və Allah Allah istədiyini edir." Allah Tala fiilləri, yəni sən yaratmaq. Yer kürə Allah Tala yaradı. Və bu Allah Tala istəyi ilədir. Öz iradəsi ilə yaradı. İnsanlar olar al Allah Tala yaradı, öz iradəsi ilə. Və sar insanlar nə qədər istəyər. Allah o hər gecənin sonuncu 1 3 göy səmasını endir, öz istəyi ilə. Arafat günü, yəni bugünkü gündə, artıq gün arzada qaldı, mənəzir namazından sonra, bu gündə Allah Allah göyş təması nədir? İnir. Öz istəyilə. Allah Allah rəhm edir öz istəyilə, bağışlayır öz istəyilə, qədəblənir öz istəyilə, gülür öz istəyilə. Yəni bu hamsa Allah Allahın öz istəyilə, yəni Allah Allahın seyilləri özünün istəyilədir. Həmçinin məhlubatların seyilləri inə Allahın istəyilədir. Yəni, bizim burada toplaşmağımız Allah-ı Allahın istəyi ilədir. Şək yoxdur, bizim istəyimiz var orada. Yəni, mövzun sonra gəlcik bu. Yəni ki, insanın istəyi ilə, Allah-ı istəyi hansı vaxtla üst-üstə düşür? Yəni, həmişə üst-üstə düşür, yəni bu mövzu e, gəlcik. Və e, bütün məxlulqatın əməlləri, feyilləri, istəyir öz iradəsi ilə olan, istəyir ira e, məxlulqatın iradəsindən kənarlı olan feyillər, Allah' e, Allahın istəyi olan İradəsi bizim olan, məsəl Öz iradəmizləndir, öz istəyimizləndir, həmçin Allah Salahın işləyi ilədir. Allah istəməsindir, biz burada toplaşa bilməzdirik. Həmçin öz iradəsindən kənarda olan, məsələn, küləyin əsməyi səbəbindən bina uçdu. Və yaxud da zəlzələrin səbəbindən kəndlər bəğıldı. Yəni, kəndi öz istəyində öyrə idi. Kənd məxhubdur. Öz istəyində idi. Amma Allah Salahın işləyi ilə idi Yəni, məxh deyinləri də ağzını yarıdaqdan düşməsi. Yəni, istəyən Allah saladır. Allah var. Həmin iradəli uygun olur. Əgər Allah saladırın iradəsi olmasaydı bu məsələdə, <coughs> Allah saladır belə istəməsəydik, belə baş verməzdi. Fəməşə Allah-u tə'alə kəvnuhu fəhüvə kəin bi qudrətihi ləməhəd. He ki, hər bir baş verən şeylər baş verir Allah saladırın iradəsi ilə Ona görə ki, Allah e, xalan düzəlti ilə baş verir və baş verməyə bilmər. Yəni Allah xalanın istədiyi şeyi baş verməsini, istədiyi hər hansı bir şey baş verə e, Baş verməyə bilməsə. O mə lem yəşə yəşəninə iyə baş verməyən hər hansı bir şeylə ona görə baş vermək ki, Allah tələb edir. Sən Bu dəqiqə mənim burdan da parta getməyim baş vermir. Niyə görə? Çünki Allah istəmir mənim getməyimi. Aydındır? Yəni ki baş verməyən hər hansı bir şey. Məsələn deyək ki, başqa bir misal ver. Təyyarə burdan uçub getdi harasa? Nədir? Paxtamaqöyə. Niyə? Çünki Allah istəmədi o paxtamaqöyə. Ona görə baş verməlidir ki Allah Qulun -um bacarmadı baş verməyini, yox. Ona görə ki, Allah Qulun -um istəməyir. Allah Qulun -um, hər şey qadirdir. Yəni, hər bir şey insanın ağına gələ biləyir və yaxud da insanın ağına gəlməyən şeylərdir. Hamısı Allah -um, Qadirdir. İstədiyi hər bir şey də edə bilir. Amma nəyəsə baş verməməsi səbəb izlənədir. Allah Qulun -um, istəməməsi. Yəni, başqa bir səbəb yoxdur. Əgər istəsəkdə, oladır. Nəyə görə baş verməyəm? Hamısı Allah Baş verənlərin baş verməsi və baş verməyənlərin baş verməməsi hamısı Allah təalağın hismətiylədir. Ona rəhmətiylədir. Əlosu Xan Qurana buyurur ki: "Və Allah nəqətelu, və lakinəllahu yaətə əl-məyrid. Əgər Allah istəseydi bir-birini öldürməzdilər, yəni döyüş etməzdilər, lakin Allah təala istədiyini edir. Həmçinin başqa bir ayədə də buyurur ki: "Ona uşə Allah nəcəaləkum ümmeten vahidə." əgər Allah xəyir istəsəydi, bizi bir ümmət edərdi. Ya yəni, xristianlıq, ya hədiyyə istiqamətlə olmazdı. Allah istəsəydi edərdi. Amma Allah təala bizim bir ümmət olmağımızı, insanların bir ümmət olmasını istəmir. Əgər istəsəydi olardı, amma hədislər və ayələrdə deyir ki, qiyamət gününə qədər də ümmətlər olaraq insanlar qarşı-qarşı olacaqlar. Ümmətlərin hər bir ümmətə olaraq insanlarla qarşılaşacaqlar. Ona ki, Allah təalanın istəyi yoxdur onların Həmçə altı başqa bir ayə də ki, və yeuşə Allahu leja'alakum alal huda. Əgər Allah, Allah istəsəydi, sizi hidayet üzərinə edərdi. Həmçə başqa bir ayə də ki, və yeuşə Allahu ma əşraku. Əgər Allah istəsəydi, onlar şərik qoşmazla gəlmişlikdə şərik qoşmazlar. Və yani onların şərik qoşması da Allah təalanın iradəsindən kənadır. Və yeuşə rabbuka Əgər Allah sənin Rəbbin istəməseydir, nə doğaq sənin Rəbbin istəseydir, etməzdirlər. Yəni, etdikləri, əməlləri etməzdirlər. Yəni, bu bu ayələrin hamısı Allah-ın məşqiyyətinə, yəni istəyinə, iradəsinə dələt edir. Və hər bir şeyin, hətta zərələrin belə hərəkətini Allah-ın istəyinə təmələqə olmadığına dələt edir. Dördüncü mərtəbədir, yaradılış mərtəbəsidir, xalq mərtəbəsidir. Əl-iymənu bi ənnə Allahə xaliqu kulli şey lə xaliquasəyir. Bu mərtəbəyə iman gətirmək o demək ki, insan iman gətirsin ki, bütün hər bir şeyin yaradıcı insandır. Əstaqlarlar, e, bütün hər bir şeyin yaradıcı Allah s.ə.və Allahdan başqa heç bir yaradıcı yoxdur. İnsan düzəldir maşəm maşin istəsarlıq, xəyarəsdir və s. İnsan onun yaradısıdır. Amma yaradısı kimdir? Ümumi. Allah Saladır. Həmin nəyəcəcədən insan Allah Saladının yaratması altında yaradır. Və altıların işləyi altında yaradır. Ondan kənaq deyil. Vələ Rabbəs və Hansı Allah Subhantada başqa rəbi yoxdur. Yəni, Rəbbimiz birdir və bütün hər şey yaradanda özüdür. Fəhuvə xadiku kullə əmilin və əməl. Və o yaradan Allah sağlar, hər bir əmilin, yəni işi görəni və onun gördüyünü yaradır. Yəni ki, bizim özümüzü Allah sağlar yaradır, bizim əməllərimizi Allah sağlar yaradır. İnsan da, yəni bütün məxluqatları Allah sağlar həmçinin o məxluqatların əməllərini də Allah yaradır. Yəni, əməli, Allah-ı Allahın iradəsindən kənara deyil, allah Allahın yaratmasından kənara deyil. Yəni, məhlubatın, bəzən, yəni, əgər müqətdə doğru çıxısa və bəzi müqətlərdə dillərdə işlənilir, məhlubatın xərq etdiyini də Allah-ı Allah xərq edir. Məhlubatın bir şey Allah-ı Allahın kənarda deyil. Və küllü mütəxəbikir bütün hərəkət edənləri də və onların hərəkət Allah da yaradır. Ve kullu sakinin ve sakinətə. Ve hər bir yerində duranın tərfənməzliyini ve onun tərfənməzliyini də Allah da yaradır. Ma zəlikə <Sessizlik> nümin biənə allaha cealə liləbri iqtiyarə ve qudrəfən bihmə yəqonu fə'n Dibqət edin, deyir ki və bunların hamısına bəyəbəcəyir ki bütün məhlubatı da olanıq hərq etdiyini də. Yəni, onların hərəkətlərində. Bütün hərəkət edənləri onların hərəkətində. Bütün yerində duranları, sükunətdə olanları, onların sükunətliyində hamısı avata yaradır. Və bunlarla bərabər biz iman gətirir ki, bütün bu danışıq dediklərimizə bərabək biz iman gətirir ki, avatalar insana, avatalar öz kullarına güdrət verib və ixtiyar verib. Və insan həmin güdrət və ixtiyar, ixtiyarla hərəkət edir. Yəni, bizim bugün burada çoxlaşmamız öz ixtiyarımızlandır. Ayrıldı. Bizim burada topulaşmağımız alakalan xərqidir. Eyni vaxtda bizim öz ixtiyarımızlandır. Biz məcbur olmamışaq. Heç kəs, heç kəs məcbur otuzdurmuyuk bu məclisdə məsələndir. Öz ixtiyarımızla, öz qüdrətimizlə eləmişik. Amma bununla bərabər bizim əməllərimiz alakalanan xərqidir. bir və bizim əməllərimiz ayrıldı. Biz bizim danışımız, hər kədənə və onun hərəkəti, sükunətdə olan və onun sükunətliliyi, hamısı Allah-u səhəlqidir. Allah-u səhələqə qoranda böyür ki, وَخَلَقُوا كُلَّ شَيْءٍ وَقَدْلَرَهُ O, hər bir şey, yani, Allah-u hər bir şey yaradır və onun qədərini təqdir edir. Yəni, onun qədərini yadır. Başqa bir ayda ki u səhələqəkum və mə tə'amədun. Allah-u səhələq Həmişə başqa bir ayad ağılır ki, Allahu xaliqul küll şey. Osı hər bir şeyin xaliki, hər bir şeyin yaradıcısıdır. Yəni hər bir şeyə nə əməl edən də onun əməli də ona daxildir. Aydındır? Təhəbi 4 məratib la yefəm al-iman bi al-qədər illə bi imani Bu imanın 2-ci iman gətirməyənin qədərə imanı kamil olması Yəni, qədərə iman gətirmiş olmaz, hətta bu imanın 4 mərtəbəsinin dördünə də iman gətirmiş olsun. Yəni, elm, kitabə, yəni, yazı, üçüncüsü e, məşiət və dördüncü xalq, yəni yaradılış. Bu dörd mərtəbənin dördünə də iman gətirməyən iman gətirmiş olmaz. bu dörd, e, Bura qədər olan yerdə sual var. Hı -hı. Bir ümmət olardı. ümmət olardı. Yəni burada o ayrılığında, yəni qulların feyliyinə Allahın feyli üçün üçün üçün üçün üçün üçün. Allah s. Kafir, kafirin kafir olması istəyib. Şəh yoxdur, qovni qədərlə. Allah s. Allah bilir ki, o kafir olacaq, və onun kafir olub. Və Allah s. Allah məşətindən kənardır. Və Allah s. Allah istəyir ki, biz başqa-başqa ümmətlər olablar, olmuşuz da başqa-başqa ümmətlər. Amma o demək ki, biz e, məcbur olmuşu ona. Yox, insan məcbur olmuyur. İnsan öz ixtiyarına, öz qüdrəklə, öz iradəsi ilə oldu. Şək yoxsa hilayət verən Allahdır. Və zəhvətə salan Amma insan öz ixtiyarına seçib onu. Və Allah-ı öncədən bilirdi ki, sən kim olacaqsan. Amma sən bu yolu öz ixtiyarına seçmişsən. Sütmək ki, qədər məsələsində dərin suallara və dərin fikirləşməyə getmək olmaz. O, gələn dəlillərdən əlavə kənara çıxır. Niyə? Çünki insanın ağlı-nağlısı istəyir. Amma yəqin ki, bu mövzuların, ə, yəni burada bir neçə mövzular qalır yerdə. Allah falan iştəyin nədir? Yəni iştəyin növləri? İnşallah bu yəni, mövzuları keçirdikdən sonra kamil, yəni hər kəsə bəlli olacaq yəni, bütün məsələlər bir neçə ola bilər ki, birinci dəfədən bəlli olması da bir növ tərzdə mütləq bəlli olur. Birinci dəfədə təkrar-təkrar keçildikdə, çünki insan adətən ağlının zəifliyindən böyük məsələləri asanlıqla anlaya bilmir və əşyaya sına belədir. Əşyaya sına belədir, yəni insan ağlı zəifdir. Həmin bəzən imanı kamil olan insan birinci dəfədən hər şeyi qəbul edir, asanlıqla heç bir problem yoxdur. Və bəzən də imanın zəifliyi burada, yəni özünü göstərir. İman zəif olanda insan hər şeyi asanlıqla təbul edilməyə. Nəyə görə Abbaqır radiyallaha anhı Sıddıq adlandı, adlandırıldı təyamda salamın Çünki hər şeyi həmin anda təsdiq edirdi. Eşdiyi anda. Hətta isra-mirac haləçəsini. Heç kəsə ağlama çalışıda bilməyən vaxtı Abbaqırdan gəldilər ki, sənə dostunu iddia edir ki, o bir gecənin içində qüdsə gedib, oradan da Allah dərgahına mirac ed. edir. Dədir ki, əgər o deyirsə, doğru deyir. Əli İshnaş, dəvəhə mənim İshnaşki gəlib getməyə. Şəhət peyaz olmuşdu. Əbəy məsəl gəcə çıxıram yerəsinə. İyə filmə doğru gedir. Özü deyirsə bu sözü çəlağım doğrudur. Ona görə siz Çünki o bilirdi ki Allahın rəsuludur və dediyi hər bir şey haqqdır. Və ahillərə və təfsirlərə və iman gətirmək lazımdır. Allah ona buyurub, deməli haqqdır, başqa bir şey ola bilməz. Düzdür, insanın ağılı və hətta imanı zəifliyindən bəzən-bəzən suallar ortaya çıxır, Dəhs kamil keçirdikdən sonra və ehtiyac olası bir nesə olunduqdan sonra bu suallar ortaya çıxınacaq. Allah bilirdi ki, bu kafir olacaq. Anca onun haqqı badir setməyə Allahın bilməyə mani olur mu? Neçə? Məsələn, Allah bilirdi ki, bu insan kafir olacaq. Hı. Onun haqqı, ya nə haqqı Allahın bilməyə mani olur mu? Onun haqqı badir setməyə. Allah-u Allah, bile bilə bilər ki, Firon kafir Və bilə-bilə ki, cəhənnəm əhlindəndir, onun yanına öz dərbətçilərini Musa ilə Hərun a.s. göndərdir. Bilir ki, o kafirdir. Və Kuranda da buyurur ki, Musa və Hərun a.s. altında onlara buyurur ki, وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَ Gez, ona yumşaq kəlmə deyin, bəlkə hidayet edir, bəlkə doğru yol edirlər. Allah ola ki, o kafirdir. Amma onun yanına, e, Abu Talib, Allah da o dildir, Amma öz dəvətlisini onun yanına göndərmişdir. Peyyəmələ səhəlləm hətta onun ən son anında, en son, nəfəsində Peyyəmələ səhəlləm gedir, onu İslam'a dəvət edirdi. Onun işlətəsə Allah da onu, məsələn, bir <gülüyor> göz qırpında müəmmin edirəcəm. Şəhk yoxdur, hər şey Allah da anlədir. <gülüyor> <gülüyor> Amma hər şey, löf-i olan kimi, yazılan kimi olacaq. Çünki Allah da belə Və Allah səhələ bilirdi ki, Abutalib iman getiriləcək yoxsa yox? Abutalib kafir olaraq, yoxsa Filonun kafir olaraq qalacağını Allah səhələ bilirdi. Allah səhələ öncəki elmi ilə onu yaraqmamışlar belə bilirdi ki, yaraqdıqları məhlukatlar necə olacaq? Hansı əməl sahiblər olacaqlar? Necə ki, körpələr haqqında, körpə e, körpəl olaraq ölənlər haqqında Ayşədlənə bir körpə haqqında ki, o bələ. Yəni ki, onun üçün nə gözəldir. Cənnət e, quşlarından bir quşdur. Peyğəmbər deyir ki, Allah bilir ki, nə əməl sahib olar. Allah bilir. Ya yəni, ona görə bilmək olmaz. Bilmək olmaz ki, kim körpəliyində ölübsə o, yəni hafil əməl sahibi olardı, əgər ölməsi idi. Necə ki, eə, Kehf surəsində Xidr ilə Musa əleyhissalamın keçəndə bir öldürür, uşağı öldürür. Ona səhəm ki, sən yəni, günahsız bir nəfsi mi öldürdün, günahsız bir insan öldürdün? Sonra, amma, bir neçə ay sonra etdiyi əməllər bəyan edən vaxtı, Xızaqlar bu onun valideynlərinə rəhmət olaraq öldürüldü. Yəni ki, Allah Allah, həmin uşaqın valideynlərinə rəhmət olaraq onu öldürdü, çünki o böyüyü tuğiyyən edici, yəni küfr edəcəkdir. Və valideynlərinə qarşı üzümkər olacaqdır, ona görə. Allah bilir ki, kim böyük, yeni kim olacaq? Allah bilir ki, insanlar öləndən sonra hansı yəni cənnət təhlil olacaqdır, cəhənnə məhlil olacaqlar. Allah salaya məlumdur ki, kim cənnət təhlil, kim cəhənnə məhlidir? Nəyin ki, indi yaratmazdan əlimini yəni, öncə, bunlar yəni, löpmə qısa yazılmışdır. Ondan da öncə Allah salayan əzəri elmində var idi hər bir şey. Və Allah salayan elmi, yəni, artmır, azalmır. Niyə? Çünki əzəli elminə hər şeyinə bəllidir, hər birşey. Əgər kimsə dəcə ki, ki Allah-u Zələl elmi artır, dün isə hansı birşey deməli, ondan evvel zinnədəsə cahil idi, sonra artı, yox. Allah-u Zələl elmə şey haqqında Allah-u Zələl var. De bilirdik ki, Allah-u Zələl yaradır, de ki, yaradlıqdan sonra hansı bəndələr necə olacaq. Sonra burda başqa bir başlıq var. E, Hükmün rüzə biqadər Allah-u Zəalə, Allah-u Zələl qədər razılaşmanın hükmü. Yəni ki, insan Allahın qədərlə necə razılaşmalıdır? Başına gələnlərlə necə razılaşmalıdır? Və yaxud da düşündükdə kafirin kafir olmasına, möminin möminin olmasına necə razılaşmalıdır? Və buyurur ki, inna xüq məhru də bil qədər vacib. Qədərin, qədərlə razılaşmağın hükmü vacibdir. Ay, əküllü müslim, hər bir müsəlmana, hər bir kəsə vacibdir qədərlə razılaşsan. Və vacibdir onun üzərində. Olmaz ki, yəni şəkif etsin. Olmaz ki, inkar etsin. Yəni, nəzəllikə? Min təməmi rıbə i rəbviyyəti Ona görə ki, qədərlə rəzlaşmaq, Allah-ıqədərlə rəbviyyətinə rəzlaşmaqın kamilliyidir. Kimsə qədərlə rəzlaşmırsa, yəni, o, Allah-ıqədərlə rəbviyyəti ilə, Allah-ıqədərlə rəbviyyəti ilə rəbviyyəti ilə rəzlaşmaq. Fəyəcbə alə kulli muslimin ən y və mən e, ləm yərdək iqadə illəhi biqadər və qadəihi fəkəən nəmə rafadək rübbiyyət və təmərrədə aləyhəm deyir əgər kim Allah-ıqqədərin qədəri ilə qədəri ilə razılaşmırsa sanki Allah-ıqqədərin rübbiyyətini inkar etmiş olar və bizdən gəlmiş olar Allah qalanın ümidiyyətindən. Amma görə, incə vacibdir ki, qədərlə, qada ilə razılaşsın. Və la buddə lişəxri an yufriqa bayna bayna qada və ləqti. Və incə lazımdır vacibdir ki, o qada ilə ləqti arasında olan fərqi bilsin. Ləqti nə deməkdir? Yəni qada olmuş Yəni, qada Allahındır. Amma məqdi asıq qada olunmuşlardır. Yəni, ki, məsələn, Allah-ıqla öncədən e, Al e, kimisə bir insanın yaradılması Allah-ıqlaqının qadasıdır. Və təhəmsə bir haqqənin baş verməsi Allah-ıqlaqının qadasıdır. Amma o haqqənin özü nədir? Məqdiyidir. Yəni, baş vermiş aydındır. Yəni, insan bunu kimi fərqin bilsin. وَيُقَدَعُوا وَفِعْلُ اللّٰهُ تَعَالَ Qada Allah Salahın şeylidir. Yani, Allah Salah qada edir. Yaradan Allah Salahdır. Et, Nəyi etdirən Allah Salahdır. Yani Allah Salah ol deyir, həmin şeydə de olur. Səhəsə bir zərdədən baş verilməsi Allah Salahının qadasıdır. وَيَجِبُ الرِّدَ بِهِ اِنْدَ كُلِّ مُؤْمِنِ Və həmin qada hər bir kez razı olmalıdır. Hər bir mümin, müsəlman, vacib günə həmin qada ilə razı olsun və la yucuz əbadan an çatəhü bi ayi heç bir halda həmin yəni qadaya gətir olmaz valeytinəl məqti vəl məqulullah və fihi təqsim və huwa ala 3 ki amma məqti yəni üzərinə düş yani baş verənlər o deyir bu məsələdə təfsilatlar var Məhsələrin təşkilatına baxmaq lazımdır və o, alasalanın məhsuludur. Deyir ki, qada alasalanın feyiridir. Amma məhdi alasalanın məhsuludur. Yəni, məhsul nədir? Üzərini iş görülən. Yəni, baş verənin özü. Ayrıqdır. O bir təşkilət var. Məhdinin elə növləri var ki, insan onların razı qalması vacibdir. Deyir ki, qada insan nə olmalıdır? Qada ilə qədərlə razı qalmalıdır. Amma artıq baş verənlə, baş vermiş hadisə insan üç halda ola bilər. Birincisi nədir? İkinci vacib fikri razı qalsan. İkinci insana haramdı ki, onlara razı qalsan. Yəni yəqəm, eee mə yəqəm arda bi. ikinci haldakı insan insana haramdır ki, onlara razı qalsın. Üçüncü mə bu rəda e, müstəhəbdir onlara razı qalmaq müştahe. Birinci sob ikisi ismi avval. Mən icbiru dahu bihi, məsələn, el-vajibu şərai li'anna Allah hakəm bihi kəunan və hakəm bihi şər'an, heycbiru dahu bihi min heythu qada'u və min heythu maqtid. tarafı bilirik. Adanla Allah təala hüququnü hər şey insan razı olmalıdır. Aydındır? Sən Pironun e, kafir Allah səlavə bu cür qadr edir, biz bundan, bundan razı heç bir şey edir, düzdür, annaq deyil, baş verənlə, deyir 3 üç hal vacibdir ki, insan razı olsun, ki, e, e, haramdır ki, insan razı olsun, şünki müstəhərdir, şünki razı olmaqdır. Deyilmiş ki, o deyir məsələn, şəriyyətdə vacib olunan hər bir şey, yəni bizdə şəriyyət olan hər bir şey, sən namaz qılmaq, vacibdir ki, insan artıq ondan razı olsun, oruç tutmaq, insandan vacibdir ki, razı olsun özəl əməllər etmək. Və s. Nə dələr? Yəni, Allaha itayətlər varsa hamısının sayıb. Hamısının insana vacib ki, razı olsun. Yəni, bu artıq, artıq üst-üstə düşür burada. Qadayla məqdi üst-üstə düşdür. Yəni, Allahsının qadatında da var bu. Doğrudur. Həm də məqdi baş verənlərdə var. Hər ikisində insan razıdır. Qadayla ümumilikdə razıdır və məqdinin bu hissəsindən razıdır. Razı olması vacibdir. İkincisi, məliyuhləm rədabi heymətələn əlimə asid. Bir, e, razı qalınması haram olan məqdi, yəni baş verənlər günahlardır. Asiliklərdir. Hansı ki, insana haram ki, ondan razı qalsan. Zinatkarın zinatından razı qalmaq, oğruluğu elənin oğruluğu ilə razı qalmaq və s. haramdır. Şərif qoşanın şirki ilə razı qalmaq haramdır. Nəyə görür? Çünki Allaha asi olan işlərdəndir. Allah-salak qada edib həmin işi. Biz Allah-salakla razıyıq, Allah-salakın qadasından razıyıq. Amma məqdilə baş verən hadisə həmin şihtlə biz razı deyilir. Ayrındır. Və inkənət vaqiətən liqada imdə. Hətta həmin, yəni baş verən hadisə, Allah-salakın ilə baş versə belə, biz onun hadisənin özü ilə razı deyilir. Li ənnə həzəl وَهُوَ مَعْصِقِ اللّٰهِ يَجْبُ أَلَّا يَرْضَ بِهِ الْمُؤْمِنِ وَيَجْبُ عَلَيْهِ السَّعْيِ فِي اِزَالَتِهِ لِكَوْنِ اللّٰهِ يُبْغِضُهَا Diyir ki, əksinə, insan gələk həmin maqsi yani, ilə, həmin baş verənlə razı qalmasın və onu inkar etsin və onu aradan götürməyə çalışsın. Ona görə ki, həmin baş verən Allah qalanı, Allah ona razı qalmır. Əksinə, Allah onu xoşlamır. Allah s. işləyilə baş verib. Amma Allah s. həmin işi sevmir. Müşrikin, şirk etməsini Allah s. sevmir. Ona görə insana vacibdir ki, onu sevməsin. Ondan razı qalmasın, əksinə onu qaldırmağa çalışınaq. Ortadan qaldırmağa çalışınaq. Və ləkin nəhu qeyr radin əmmən Allah s. onu qada etmək ilə həmin məqdənin həmin baş verənin özünə alət olaraq razı deyil. Həmin yəni asiq istiyərdən asiqlərlə alət olaraq razı deyil. Wa amma min haysu qada allazi waq'anullah taala hayjubu rida bihi li'annahu allazi qaddarahu hadihi alma'asi li hikmetih Biz razı qalmalıyıq ki, Allah xalan qadasından qaza Allah xalan hikmətinə uyğundur. Həmin asiqdə də alətlə qada edir. Yəni ahval sadodundan qədəriylədir. Biz ona görə razı qalmalıyıq bu Allah xalan qadasının qədərinə. Amma niyə görə inkar etməliyik? Həmin maqdini, yəni məqduru baş verən hadisənin özünü niyə görə inkar etməliyik? Çünki çünki Allah xalanın xoşuna gəlmir. Allahsalar həmin şeyi sevmir. Əksinə Allahsalar onu e, buğdur edir. Yəni e, buğdur nə demədir? Hoşlama. Hoşlama. 3-cü qism odur ki, 1-ci nədir? Naqdilərdən baş verən təbiiz odur ki, onu ona razı qalmanın vacibliyi. 2 haram olması, 3-cü müstəhəblər. Hansı kimi isə: "Mə yəstəhibbu rida bihi və yecibu sabrə alayhi." Və huvəl-ləvi yəqav minəl-məsaibi vəl-ibtiləəd Bu, üçüncü küsimdir o şeylər ki, onlarla razı qalmaq müstəhəbdir və onlara səbr etmək vacibdir. Onlara razı qalmaq müstəhəbdir, onlara səbr etmək vacibdir. Və bu, Allah xalanın göndərdiyi <coughs> müsibətlər və bəlalardır. Allah xalanın göndərdiyi müsibətlər və bəlalardır. İnsana vacibdir ki, Səbir etsin başina gələnlərə. Amma onunla razı qalmaq müstəhəbdir. Yəni vacib ki, insan ondan razı qalsın. Feynəhu <musik x2> yastəhəb lil-əbdə yani, müstəhəbdir. Yaxşıdır ki, insan hər razı qalsın. Məsələn deyək ki, zəzdələ oldu və kiminsə bir e, müsahibanın evi dağıldı. Yaxşıdır ki, insan bunla razı qalsın. Əslində ona baş verən hadisə onun xoşuna gəlməyən bir hadisədir. İman kamilliyindən ki, insanlar razı qalsın. Hansı bir mövinin övladı öldü? Allah ona göndərdiyi müsibətdir, düzdür? Yaxşıdır ki, insan ona razı qalsın. Bu imanın kamilliyindəndir. Afərlə etmək nədir? Vacibdir. Vacib ki, ona səbir etsin. Üç qisim fərqi aynı olduğu. Bu, sonuncu qisimdə yəni səbrlə razılığın arasında olan fərqi başa düşmək lazımdır. Səbr nədir? Razılık nədir? Şəx buyurur ki, Ənəf sabrə yəqin insəni fihi kərahəm. Deyir ki, edir insan hansı işlərdə, o işlərdə ki, o, o işi xoşdamır. O işlərə səbr edir ki, oş insan xoşlamır. Kərehəndil vaqi, lakinə la yəti bima insan o iş, həmin şeyin baş verməsini xoşlamır hal hazır ki vaxtında həmin anda xoşlamır onu, amma eyni vaxtda bununla bərabər insan şəriətə və səbir etməyə zidd olan işləri görür. Yəni, səbir budur. Səbir odur ki, insan həmin vaxtda baş verəni xoşlamır, amma eyni vaxtda xoşlamaqdan yanaşır nə neyir? Səbirə və həmçinin şəriyyətdə zidd olan heç bir şey də etmir. Amma rıda, yəni, razıq qalmaq, ləyyəq onu, əl-insənu əl fihi kərihən vəqiyyət. Razı qalınan işlərdə isə insan həmin vaxta, həmin iş baş verəməkdə e, ikirah etmir onu. Yəni ki, ona qarşı e, ikirah etmək nədir Azərbaycanca? Nitrət suy olmur, yəni insan ona qarşı. Ona qarşı e, pis mövqədə deyil. Yəni insan razı qalmaqda isə e, səbirdən, səbdə ol, səbirdə insanı xoşlamırdı. Amma səbir et, etməsi vacibdir. Səbirə və şəriyyətə ziddi olan nəsə etməsi olmaz, haramdır. Amma ki, ə, rida, ə, rida nədir? İnsanın xoşuna gələn işdir. Yəni, insanın xoşuna gəlməyən iş deyil. Həmin baş verən əsə baş verən hadisə ilə baş verməyən onun üçün eyni bir şey kimi olur. Yəni, baş verməyənlərlə baş verən hazır ki, eyni yəni ki, insanın xoşuna gələn bir hadisə baş verir. İnsan onların razıdır. Yəni ki, sevinir bu hadisəyə. Və bu halda razı qalır. Amma əvəlkindir ki, səbrdə razı qalmaq. Bu, yəni səbirin tərifilə və qanun bu ə, səbrin tərifinin hər kəsə, yəni düzgün başa düşəndə üçüncü isim daha gözəl aydın olur. Üçüncü isim ne idi? Müstəhəbələr idi. Məqdiilərin üçüncü ismi, yəni ki, baş verən hadisənin üçüncü ismi müstəhəbələr idi. Olarla razı qalmasının müstəhəb olan işləridir. Bizdə ki, insana bu cür bəlalar və yaxud da fəlakətlər və s. Gəndə, müsibətlər gəndə başına e, razı qalması müstəhəbdir. Yaxşıdır ki, razı qalsan. Razı, qalsan. razı qalsan, əlavə əzir var. Savabı var razı qaldığına görə. Amma səbr etməsi vacibdir. Razı qalsa da, qalmasa da səbr etməsi vacibdir. Də ki, kiminsə, övladı öldü, o bizə razı qalmasan. Ürəyində iç rəh etsin bunu. Amma eyni vaxtı səhəb etməsi vacibdir. İnşallah e, gələn dəstə bu son iki mərtəbəni tezdən təkər edib, sonra allah olanın şəri və kövni iradəsi mövzusuna başlayalım. İnşallah, Allah-uqqant olanın şəri